Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesát sedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyučtování se svými služebníky. A když s vyučtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tumu ten služebník padl k nohám a na kolenou ho prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad tím služebníkem smiloval. Propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 denárů. Začal ho škrtit a křičel, zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to, On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu služebníku ničemný, Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl se tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou. A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý. Svému bratru ze srdce neodpustíte. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, dnešní evangelium je především o odpuštění. Bůh odpustil nám a my jsme tím pádem povinni odpouštět všem, kdo se proti nám provinují a všechno, čím se provinují. Ale kromě tohoto hlavního směru, kterým jde dnešní evangelium, tak tam můžeme najít ještě jiné myšlenky. Nebeské království se podobá králi, píše se dnešním Matoušově textu, který chtěl provést vyučtování se svými služebníky. A když s vyučtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl 10 tisíc hřiven. Deset tisíc hřiven je symbolické číslo. 10 tisíc znamená dluh, který se nedá spočítat, nepočítatelné číslo. Víš, hebrehové nepočítali, prostě když bylo, když bylo napsáno 10 tisíc, znamenalo to, že se to nedá spočítat, kolik toho je. Dluh, který má člověk před Bohem, je nepočítatelný. Uvědomujeme, uvědomujeme si dostatečně tuto skutečnost před Bohem, bratři a sestry. Oceňujeme, jak moc jsme dlužní našemu pánu, našemu králi. Jinými slovy, oceňujeme tu obrovskou velikost obětí Krista, který za nás zemřel na kříži a smazal na kříži všechny náš hřích i smrt, smazal i naše provinění, která se nedají spočítat. Uvědomme si další text, který se Dá vyčíst z písma. I spravedlivý hřeší sedmkrát za den. To znamená, že každý den naplňuje nějakým hříchem. I my naplňujeme každý den nějakým hříchem. A to všecko nám Kristus na kříži odpouští. A my jsme za to vděční, přijímáme toto boží odpuštění tak veliké, že i nám odpouští těch deset tisíc živen, nebo tímto odpuštěním pohledáme. Docenujeme, Boží dary, skrze které je nám těch deset tisíc hřiven odpuštěno. Náš křest, ale především sváto smíření. Přijímáme ji často a opravdu e, s vírou. A jak je to? E, když máme možnost přijmout svátost nemocných. Přijímáme ji tež jako svátost našeho odpuštění a uzdravení. Sestry a bratři, ono to asi chce ticho a klid, abychom si před pánem dokázali přiznat velikost našeho dluhu a potom v tom přiznání e, odevzdat ten dluh do pánova milosrdenství. Udělejme to. Odevzdejme pánu těch našich desetií zřiven co nejpravdivěji a nechme ho, aby je i nám odpustil se všemi souvislostmi, které to má.